59. Legea vânzărilor Nimic nu se întâmplă până când nu are loc o vânzare. Aceste cuvinte nemuritoare aparțin marelui agent de vânzări și instructor în domeniul vânzărilor, Red Mortley. Vânzarea este punctul de plecare al întregului proces de producție. Mobilizează companii și fabrici, pune la dispoziție locuri de muncă pentru angajați, plătește salarii impozite și dividende, și determină întreaga direcție a societății. Dacă numărul vânzărilor scade, economia începe să sufere, se pierd locuri de muncă, iar perspectivele de viitor sunt sumbre. Vânzările reprezintă totul. Primul corolar al legii vânzărilor este Produsele și serviciile se vând, nu se cumpără. Indiferent de cât de bune pot fi produsele sau serviciile, pe o piață competitivă și în condițiile în care există clienți preocupați de foarte multe alte lucruri, ele trebuie vândute în cele din urmă. Capacitatea de a vinde este, prin urmare, esențială pentru supraviețuirea și succesul oricărei afaceri. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este Clienților trebuie să li se ceară să cumpere Sarcina agentului de vânzări este să l ajute pe client să depășească acest moment dificil și să ia decizia de a cumpăra. Abilitatea de a-l determina pe client să treacă la acțiune este esențială pentru întregul proces al vânzărilor. Cel de-al treilea corolar al legii vânzărilor este 80% din vânzări sunt încheiate după cea de-a cincea întâlnire cu clientul sau după cea de-a cincea încercare de a vinde. În vânzările complexe, majoritatea deciziilor de a cumpăra sunt luate după a cincea întâlnire sau interacțiune cu clientul. În vânzările simple, cele care necesită o singură întâlnire cu clientul, majoritatea vânzărilor sunt încheiate după ce agentul de vânzări îi cere clientului de cinci ori să ia decizia de a cumpăra. Prin urmare, este esențial ca agentul de vânzări să plănuiască încheierea conversației cu privire la vânzare dinainte și să fie pregătit să ceară comanda într-o varietate întreagă de moduri. Corolarul numărul 4 al acestei legi este 50% dintre agenții de vânzări renunță după prima convorbire telefonică cu potențialul client, iar 50% dintre aceștia nu obțin nici măcar o dată o comandă în cazul unei vânzări simple. Câteodată, o singură întrebare vă desparte de o vânzare de succes. De fiecare dată când cereți unui client să vă ofere o părere sau să facă un angajament de un fel sau altul, clientul este cu un pas mai aproape de decizia finală. Din păcate, mulți agenți de vânzări renunță atunci când vânzarea este foarte aproape, pentru că nu pun întrebarea încă o dată. Cel de-al cincilea corolar al legii vânzărilor este inspirat dintr-o învățătură a Noului Testament. Cere și ți se va da. Nu este nevoie de un miracol pentru a deveni un agent de vânzări de succes. Cei mai buni agenți de vânzări văd mai mulți oameni și îi cer clientului să cumpere mult mai des. Unul dintre clienții mei, o companie din California cu o cifră de afaceri de miliarde de dolari, a plătit mii de dolari unei firme de consultanță pentru a descoperi de ce vânzările companiei sunt atât de scăzute. Consultanții au analizat activitatea personalului de vânzări și au descoperit că, dintr-o varietate de motive, majoritatea agenților de vânzări avea săptămânal doar patru contacte cu clienții. Fără a modifica nimic altceva, compania a instituit imediat un sistem de gestionare a contactelor cu clienții, în cadrul căruia un agent de vânzări trebuia să se întâlnească față în față cu cel puțin 2 clienți potențiali în fiecare zi și cu cel puțin 10 clienți în fiecare săptămână. În următoarea lună, vânzările companiei au crescut cu 50% și au continuat să crească și ulterior. Acest lucru a demonstrat din nou că niciun program de instruire și nicio aptitudine nu poate înlocui necesitatea de a te afla față în față cu potențialii cumpărători și cu clienții. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Organizați-vă activitățile de vânzare în așa fel încât să vedeți mai mulți cumpărători potențiali în fiecare zi. Calitatea clienților depinde de obicei de numărul cumpărătorilor potențiali. Prezentați-vă fie dumneavoastră, fie agentul dumneavoastră de vânzări în fața unui număr mai mare de oameni, iar vânzările dumneavoastră vor crește. 2. Alcătuiți-vă procesul de vânzare și de prezentare a produsului sau a serviciului, în așa fel încât fie solicitați mai des încheierea vânzării, fie oferiți clienților dumneavoastră potențiali mai multe oportunități de a cumpăra în urma fiecarei conversații purtate în acest sens. Deseori, o singură întrebare vă desparte de obținerea comenzii.